Томас Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга третя Ганнібал Частина перша Вашингтон Розділ перший Здавалося б, цей день затріпотить, не встигнувши початись. Мустанг Кларіс Старлінг із Гуркотом влетів на похилий в'їзд до бюро алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї. Батвз, яке розташовувалося на Масачусетс-авеню. В будівлі, що її з метою економії винаймали в пастора Мун Сон Мьона, корейський релігійний лідер і громадський діяч, засновник церкви об'єднання. Ударний загін чекав у трьох автівках, побитий конспіративний фургон, що мав їхати попереду, а за ним два чорні, укомплектовані людьми фургони сват, які наразі стояли на холостому ходу в просторому гаражі. Старлінг витягла зі своєї машини сумку зі спорядженням і побігла до першого фургона – старого білого транспортного засобу без вікон у вантажному відсіку, з обох боків якого були приклеєні вивіски з надписом «Краби від Марселла». Крізь прочинені задні двері фургона за Старлінг спостерігали четверо чоловіків. Струнка у військовій уніформі, вона швидко рухалася з вантажем свого знаряддя, Волосся блищало у світлі флуоресцентних ламп. Жінки завжди спізнюються, сказав офіцер поліції округу Колумбія. Операцією керував спецагент Батвз Джон Бріком. Вона не запізнилася, я їй не біпав, доки не отримав наводку, відповів Брігам. Вона, певно, мчала сюди з самого Куантіко. Привіт, Старлінг, давай сумку. Вона похабцем ляснула його в простягнуту долоню. «Привіт, Джоне!» Брігем переговорив зі скуйовдженим офіцером, що був заводія заводського фургона, і не встигли зачинитися задні двері, як автівка викотилася в приємний осінній день. Кларіс Старлінг, ветеран фургонів для стеження, пірнула під окуляром перископа і зайняла місце позаду, якомога ближче до блоку сухого льоду, вагою в 150 фунтів. 68 кілограм. Що слугував кондиціонером у тих випадках, коли доводилося сидіти нижком із вимкненим двигуном. У старому фургоні пахло мавпарнею. Запах страху і поту, що ніколи звідти не вивітрювався. За час служби в бюро на автівці перебувало багато вивісок. Брудні та вицвілі наліпки на дворцятах з'явилися півгодини тому. Дірки від куль, заліплені мастикою Бондо, були старші. У задні вікна були вставлені дзеркальні шибки зі спеціальним напиленням. Старлінг спостерігала за великими чорними фургонами сват, що їхали слідом. Вона сподівалася, що їм не доведеться годинами стерчати у тих фургонах. Офіцери-чоловіки зміряли її очима щоразу, як вона поверталася обличчям до вікна. Спецагент ФБР Кларіс Старлінг. 32 роки. Завжди на вигляд відповідала своєму віку, і цей вік їй завжди личив, навіть в уніформі. Брігем дістав із переднього пасажирського сидіння канцелярський планшет. «Чому ти постійно потрапляєш у таке лайно, Стаглінг?» – спитав він, усміхаючись. «Бо ти постійно мене в нього кличеш», – відповіла вона. «Тут ти нам потрібна». Але ж я бачу, що тебе, наказ за наказом, відряджають на всілякі, господи помилуй, облави. Нічого не розпитую, але гадаю, що в Базарстпойнт тебе хтось ненавидить. Краще б ти перейшла працювати до мене. Це мої хлопці, агенти Маркес Бьорк і Джон Гарр, а це офіцер Болтон із поліцейського управління округу Колумбія. Спільна рейдова група, що складається із загонів Бюро алкоголю тютюної вогнепальної зброї, СВАТ від управління боротьби з наркотиками та агентів ФБР – це вимушений результат скорочення бюджету за таких часів, коли навіть Академію ФБР закривають через брак фінансування. Бьорк і Гар скидалися на агентів. Поліцейський округу Колумбія Болтон – на Бейліфа. Представник правоохоронних органів у США на кшталт помічника шерифа чи судового пристава. Він був огрядним і життєрадісним. На вигляд мав років 45. Мер Вашингтона показово пресував наркоторгівців, після того, як його самого звинуватили в зловживанні. Тому наполягав, аби поліція округу Колумбія брала участь у кожному значному рейді у Вашингтоні. Звідси і Болтон. Сьогодні варить клан Драмго, сказав Брігом. Велда Драмго, я так і знала, без ентузіазму відповіла Стаглінг. Брігом кивнув. Вона відкрила виробництво льоду біля рибного ринку Фелічіана, що на річці. Наш хлопець повідомив, що сьогодні вона варить партію кристалу, а на вечір у неї рейс на великий кайман. Зволікати не можна. Кристалічний метамфетамін, який на вулицях зветься льодом, дарує короткочасний потужний кайф і викликає смертельну залежність. Наркота – справа УБН, але нам, Евелда, потрібна за незаконне перевезення між штатами зброю класу 3. Категорія вогнепальної зброї в США, до якої належать кулемети, гвинтівки, глушники і вибухові пристрої. В ордері зазначено пістолети-кулемети Беретта і кілька Мак-10. І вона знає, де лежить іще чимало зброї. «Старлінг, я хочу, аби ти зосередилася на Евелді. Ти вже мала з нею справу. Хлопці тебе прикриють». «Нам дісталося найпростіше», – сказав офіцер Болтон із небияким задоволенням. «Гадаю, тобі варто розповісти їм про Евелду, Старлінг», – мовив Брігем. Старлінг перечекала, поки фургон проторогкотів залізничними коліями. Евелда чинитиме опір, сказала вона. З вигляду не скажеш, вона ж була моделлю, але опір чинитиме. Удова діжона Драмко. Я двічі заарештовувала її за звинуваченням в рекеті уперше разом із В останнє вона мала в сумочці дев'ятиміліметровий із трьома магазинами. І балончик Майс, А в бюстгалтері ховала ніж метелик. Не знаю, що вона зараз із собою носить. Під час другого арешту я дуже ввічливо попросила її здатися, що вона й зробила. Потім, уже під вартою округу Колумбія, вона вбила заточеною ложкою ув'язнену на ім'я Марша Валентайн. Тож очікувати можна чого завгодно. За виразом її обличчя не вгадаєш. Велика колегія присяжних постановила, що то був самозахист. Перше слухання за першими обвинуваченнями в здирництві вона виграла. За другою статтею уклала умову про визнання вини. Частково обвинувачення в перевезенні зброї зняли, бо в неї були малі діти, а чоловіка щойно вбили під час стрілянини завтівок на плезантавеню. Мабуть, банда спліфів. «Я попрошую їздатися». Сподіваюся, вона так і зробить. Дамо їй таку можливість. Але послухайте мене. Якщо вам доведеться брати Евелду Драмго силою, мені знадобиться справжня допомога. Забудьте, що мене треба перекривати. Краще наваліться на неї всі гуртом. Джентльмени, не думайте, що ви їдете дивитися дівчачі бої в грязюці між мною та Евелдою». Були часи, коли Старлінг рахувалася з точкою зору таких чоловіків. Їм було не до вподоби те, що вона казала наразі. Та Старлінг уже забагато всякого бачила, аби на це зважати. «Евелда Драмго пов'язана з бандою Кріпів-38 через Діжона», – сказав Брігем. «Наш хлопець каже, що в неї охорона з а вони торгують на узбережжі. Мабуть, за великим рахунком це захист від спліфів». Не знаю, як поведуться кріпи, коли нас побачать. Вони не люблять помирати без крайньої потреби. Треба вам сказати, що Евелда віл інфікована, продовжила Ставлінг. Діжон передав на голці. Вона дізналася про це у в'язниці і зірвалася. Зарізала того дня маршу Валентайн і побилася з тюремниками. Якщо в неї немає зброї, то вона буде битись. І майте на увазі, відбиватиметься будь-якими біологічними рідинами. Буде плюватись, кусатись, а також може мочитись і випорожнюватись, коли спробуєте її приборкати. Тож, рукавички і маски – стандартна процедура. Як саджатимете її в патрульну машину і кластимете руки їй на голову, то стережіться голок у волосі. І зафіксуйте їй ноги. У Бьорка та Гара повитягувалися обличчя. Офіцер Болтон також посмутнів. Він кивнув кошлатим підборіддям на особисту зброю «Стаглінг». Бувалий 45-й кольт у рядовій моделі з руків'ям, обмотаним пісковою шкіркою, що вмостився в кубору Які на її правому стигні. Кубора у вигляді петлі. «У вас ця штука постійно зведена до бою?» – вирішив дізнатися він. «Заряджена і готова будь-якої миті». «Будь-якого дня», – відповіла Стаглінг. «Небезпечно», – сказав Болтон. «Приходьте на стрільбище, офіцера, і я вам усе поясню». Брігам утрутився. «Болтоне, я тренував Стаглінг, коли вона три роки поспіль тримала титул чемпіона на міжвідомчих змаганнях із бойових пістолетів. Не хвилюйтеся за її зброю. Оті хлопці з команди порятунку заручників. Ковбою Велкро». «Як вони прозвали тебе після того, як ти надарла їм дупи, Старлінг?» «Енні Оуклі!» «Енні Оуклі!» – американська жінка-стрілець, брала участь у виставах «Бафало Білла». «Ядуча Оуклі!» – відповіла вона і повернулася до вікна. Старлінг почувалася уразливою і самотньою в цьому смердючому, мовчап фургончику для стеження, набитому чоловіками. «Чапс», брут, олд Спайс. Під і шкіра. Почав закрадатися страх. Він смакував, мов, пенні під язиком. Уявний образ. Її батько, який пахнув тютюном, а ще дуще милом, чистить апельсин своїм кишеньковим ножем, у якого відламано леза, Ділиться з нею апельсином на кухні. Габаритні вогні батькового пікапа зникають у долині, коли він вирушає на нічне патрулювання під час якого його вбили. Його речі в шафі. Сорочка для сільської кадрилі. У її шафі кілька гарних речей, які вона так нікуди й не вдягла. Сумні вечірні сукні на плічках, мов забуті іграшки на горищі. «Ще хвилин десять!» – кинув у салон водій. Брігем визернув у лобове вікно і поглянув на годинник. «Ось план!» – сказав він. У Брігема була груба схема, похабцем накреслена меджик-маркером, і розпливчастий архітектурний план, що йому надістали факсом з архітектурного департаменту. Будівля рибного ринку стоїть серед низки магазинів і склецьких приміщень уздовж берега. Парсел-стрит упирається в Ріверсайд Авеню на цій маленькій площі перед рибним ринком. Бачите, задня стіна рибного ринку виходить на воду. У них там є док. Він тягнеться вздовж усієї задньої стіни, ось тут. Перший поверх рибного ринку. Тут лабораторія Евелди. Вхід спереду. Одразу біля ринкової маркізи. Коли Евелда варить мед та виставляє вартових у радіусі принаймні трьох кварталів. Уже були випадки, коли вони попереджали її завчасно, і вона встигала спустити наркоту в унітаз. Отож, звичайна група захвату від УБН заходитиме від доків на рибальському катері о 15 рівно. На цьому фургоні ми зможемо підібратися ближче за всіх. Під'їдемо просто до головного виходу за пару хвилин до початку рейду. Якщо Евелда вийде з головного, то ми її візьмемо. Якщо лишиться всередині, то виб'ємо двері з вулиці. Щойно вони війдуть з іншого боку. Другий фургон – то наша підтримка. Семеро хлопців. Вони розпочнуть операцію о 15:00, якщо не отримують від нас іншого наказу. «Що маємо на двері?» – спитала Стагрінг. «Якщо все буде тихо, то таран», – озвався Бьорк. «Якщо почуємо вибухи чи стрілянину, то до них прийде Ейвон». Бьорк легенько поплескав по своїй рушниці. Стагрінг уже бачила, як це робиться. «Ейвон – це тридюймовий патрон магнум для рушниці, заряджений дрібним свинцевим порошком, який вибиває замок на дверях, не завдаючи шкоди тим, хто перебуває всередині». «А евалдині діти, де вони?» – спитала Стагрінг. «Наш інформатор бачив, як вона лишила їх у дитсадку», – відповів Брігем. Хлопець близько контактує з її родиною. Дуже близько, настільки близько, як це взагалі можливо з безпечним сексом. У навушнику Брігама цвірінкнув радіосигнал, і агент став роздивлятися клаптик неба, який було видно із заднього вікна. Може, вони просто вишукують затори на дорогах, мовив він у ларенгофон і звернувся до водія. Хвилину тому другий загін помітив новинний гелікоптер. «Ти щось бачив?» «Ні!» «Хай краще за заторами слідкує. Одягаймося і по конях!» 150 фунтів сухого льоду не подарують прохолоди п'ятьом дорослим людям, які з пекотного дня сидять у металевому фургоні. Особливо, якщо на них бронезахист. Коли Болтон підняв руку, то довів, що одеколон Каное не дає такого результату, як душ. Кларіс Стаглінг нашила під плечі уніформи подушечки, аби пом'якшити тиск кевларового жилета. не непробивного, як пощастить. Додаткова вага жилета з'явилася за рахунок однієї керамічної пластини на спині і ще однієї на грудях. Цінність цієї пластини на спині показав трагічний досвід. Проводити рейд із примусовим проникненням на чолі групи людей, яких ти не знаєш, які мають різний рівень підготовки, Процедура небезпечна. Коли ведеш за собою колону зелених і переляканих новобранців, вогонь по своїх може перебити тобі хребет. За дві милі від річки третій фургон висадив групу захвату УБН, що поспішили на рандеву з Риболовецьким катером. Автівка з групою підтримки значно відстала від фургона для стеження. Потяглися занедбані квартали. Третина будинків стояли позабивані. Погорілі машини спочивали на ящиках біля бордюрів. По кутках перед барами і маленькими крамницями тинялися молодики. На тротуарі палав матрац. Біля нього гралися діти. Якщо Евелда виставила вартових, то вони добре ховалися поміж звичайних вуличних перехожих. В автомобілях, припаркованих навколо алкогольних крамниць і продуктових магазинів, сиділи чоловіки і перемовлялися між собою. Перед світлофором зупинився кабріолет «Лоурайдер» «Імпала» з чотирма молодими афроамериканцями, і вони попленталися за фургоном. Передній бампер кабріолета вистрибував на радість дівчатам, повз яких проїжджали молодики. Від гупання старого дрижала металева обшивка фургона. Крізь дзеркальну шибку в задніх дверцятах Старлінг побачила, що молодики в кабріолеті не становлять загрози. Бо штурмовик «Кріпів» – це переважно потужний, габаритний седан чи мікроавтобус. Старий, щоб не впадати в такому кварталі в око. Шипки на задніх дверцятах опускаються до упору. Екіпаж складається з трьох чоловіків, інколи чотирьох. Якщо дати волю думкам, то навіть та баскетбольна команда на Б'юйку видаватиметься підозрілою. Поки фургон перечікував червоний сигнал світлофора, Брігем – Прийняв кришку з окуляра перископа і пальцем постукав Болтона по коліну. Роззирніться, може побачити на тротуарах кілька місцевих знаменитостей», – сказав Брігем. Верхня лінза перископа ховається у вентиляторі на даху. Дивитися можна тільки у два боки. Болтон зробив повне коло і зупинився, щоб протерти очі. «Но то сильно трясеться, коли двигун працює», – мовив він. Брігем зв'язався з командою на катері. «Чотириста метрів унисти чією. Скоро будуть на місці», – передав він команді у фургоні. За квартал до місця на Парсел-стрит фургон пригальмував на червоному світлі і, здавалося, аж надто довго просто вбичив навпроти центрального входу на ринок. Водій розвернувся, мов поправляв праве дзеркальце, і краєм рота зашепотів до Брігема. «Наче небагато народу купляє рибку. Їдьмо!» Питання, по чим рибка, ставлять віям або наркоторгівцям. Загорівся зелений, і о 14.57, рівно за три хвилини до початку операції, пошарпаний фургон зупинився перед рибним ринком Фелічіана, обравши зручне місце на узбіччі. Салоном фургона прокотився скрегіт, коли водій поставив автівку на ручне гальмо. Брігом здав перескоп Старлінг. «Поглянь-но!» Старлінг прокрутила перескоп уздовж фасаду ринку. На тротуарі розташувалися столи. Під брезентовими навісами стояли прилавки з мерехтливою рибою на льоду. Снепери з узбережжя Кароліни мистецьки викладені з грайками на подрібненій кризі. Краби, що вирушили кінцівками у відкритих ящиках. Лобстери, які дерлися одна на одного в акваріумах. Хитрий крамер прикрив очі найбільших рибин вологими серветками, аби вони зберегли свій блиск до вечора, коли хвиля підозріливих домогосподарок, уродженок Карибських островів, почне обнюхувати і роздивлятися товар. Сонячні промені вигравали веселкою у водяних брисках, що здіймалися над різницьким столом просто неба. Чоловіки з міцними передпліччями, з вигляду латиноамериканець, Граціозно нарізав акулу маку, вигнутим ножем, і поливав велику рибу з потужного ручного душа. Стічною канавою збігала кривава вода, і Старлінг відчула, як під фургоном дзюрчить струмок. Старлінг спостерігала, як водій перемовляється з торгівцем. Щось запитує. Торгівець поглянув на ручний годинник. Станув плечима і показав на місцеву забігайлівку. Водій ще хвилину тинявся ринком, потім запалив сигарету і рушив у напрямку кав'ярні. Бумбокс на ринку грав макарену, так голосно, що Старлінг чітко чула кожен звук у салоні фургона. Вона до кінця життя ненавидітиме цю пісню. Потрібні двері були праворуч. Металеві дві часті двері в металевій коробці, до яких вела єдина бетонна сходинка. Старлінг уже збиралася була відірватися від перископа, коли ці двері відчинилися. На двір вийшов білий здорувань у гавайській сорочці й сандалях. На грудях у нього висів рюкзак. Одна рука ховалася під рюкзаком. Слідом за ним вийшов жилавий афроамериканець, який ніс у руках дощовик. «Увага!» – сказала Старлінг. За плечима двох чоловіків виринула довга, як у Нефертіті, шия та вродливе обличчя. На двір вийшла Евелда Драмго. — Евелда йде за двома хлопцями. Здається, вони обидва при зброї, — попередила Старлінг. Тільки вона зібралася передати окуляр Брігаму, як той уже відсунув її від перескопа. Старлінг натягла шолом. Брігам заговорив рацію. Перший загін! — «Усім одиницям! Починаємо операцію! Починаємо операцію! Вона з нашого боку! Ми виходимо!» А тоді звернувся до команди, пересмикуючи затвор штурмової рушниці. «Кладемо їх на землю якомога тихіше! Катер прибуде за тридцять секунд! До роботи!» Старлінг першою вистрибнула з фургона, і Евелда повернула до неї голову, змахнувши косами пам'ятаючи, що за нею стоять чоловіки з рушницями на поготові. Старрінг гаркнула. «На землю! Всім на землю!» Евелда виступила вперед між двох охоронців. Через плече Евелди був перекинутий слінг, у якому лежало немовля. «Заждіть, заждіть, мені не треба проблем!» звернулася вона до двох своїх супутників. «Заждіть, заждіть!» Вона велично по королівськи зробила крок уперед, піднявши перед собою дитину, наскільки дозволяв слінг. Ковдра звисала долі, лиши їй шанс для маневру. Старлінг навпомацьки вклала зброю в кобору, простягла руки з порожніми долонями. Евелдо, здавайся, підійди до мене. Позаду Старлінг ревіння восьмициліндрового двигуна і виск шин. У неї немає змоги озирнутися, Нехай це буде підтримка. Проігнорувавши її, Евелда рушила на Брігама. Дитяча ковдра затріпотіла. З-під неї застрекотів МАК-10, і Брігем повалився на землю. Заборола шолома залила кров. Білий здоровань кинув сумку. Бьорк угледів у ньому автоматичний пістолет і випустив зі своєї рушниці нешкідливу свинцеву хмарку на бою Ейвон. Узявся пересмикнути затвор, але не встиг. Здоровань зарядив кулеметну чергу, що прошила б'йоркові пах навскіз під бронежилетом, і офіцер гойднувся в бік Стаглінг. Тієї ж миті вона оголила зброю і двічі поцілила здоровання просто посередині гавайської сорочки, перш ніж він устиг вистрелити. Позаду Старлінг – постріли. Жилавий чорний відкинув зі зброї дощовик і пірнув за ріг будівлі. В ту саму мить, коли Старлінг відчула потужний, наче від важкого кулака, удар у спину. Він штовхнув її вперед, вибив з легень повітря. Вона розвернулася і побачила посеред вулиці штурмових кріпів. Седан-кадилак з опущеними шипками. Схрестивши ноги, мов індіанці-шаєни – Два стрільці умостилися в бокових вікнах і цілили понад дахом, а третій улаштувався на задньому сидінні. Із трьох дул валить дим і вогонь. У повітрі навколо Старлінг ляскають кулі. Вона пірнула між двох припаркованих автівок, побачила Бьорка, що смикався на дорозі. Брігем лежав нерухомо, з-під шолома розливалася калюжа. Гар і Болтон відстрілювалися між машинами, десь на протилежному боці дороги. Там, де в автівках трощилося скло і дзвеніло на асфальті. Де вибухнула шина, коли в неї поцілила кулеметна черга з кадилака. Стоячи однією ногою в стічній канаві, Старлінг визирнула розвідати ситуацію. Маємо двох, які сидять у вікнах і стріляють понад дахом автомобіля. І водія, що вільною рукою, палить із пістолета. Четвертий на задньому сидінні вже відчинив двері і затягує до салону Евелду з немовлям. Поки гангстери обстрілювали Болтона і Гара на протилежному боці вулиці, з-під задніх шин каделака повалив дим, і машина рушила з місця. Старлінг підвелася і, повертаючись усім тілом за машиною, поцілила водієві в скороню. Двічі вистрілила в чоловіка, що сидів у передньому вікні, і той завалився назад. Вона викинула зі свого 45-калібровика магазин, і не встиг він опасти на землю, но вставила новий. Старлінг не зводила очей з машини. Кадилак пройшовся боком по автомобілях, що вишикувались на протилежному боці дороги, і зі скреготом зупинився до них у притул. Старлінг не рушила у напрямку Кадилака. Один зі стрільців так і сидів у вікні. Дико вибалушивши очі і упершись руками в дах автівки, затиснутий поперек грудей між кадилаком і припаркованою машиною. Його пістолет з'їхав дахом униз. Із задніх дверцят виринули порожні долоні. Назовні виліз чоловік у синій бандані з піднятими руками, а тоді побіг. Старлінг не стала з ними розбиратися. Праворуч – постріли. Бігун повалився вперед і, проїхавшись обличчям по асфальту, спробував заповзти під машину. Над Старлінг торохкотіли лопаті гелікоптера. На рибному ринку хтось волав. «Всім лежати! Всім лежати!» Люди під прилавками і фонтан над покинутим різницьким столом, що сіє бризки в повітрі. Старлінг наближається до Кадилака. На задньому сидінні щось рухається. У кадилаку хтось рухається. Машина гойдається. У салоні кричить немовля. Залунали постріли, і задні вікна вибухнули і посипалися всередину машини. Стагринг підняла руку і закричала, не обертаючись. «Стійте! Не стріляйте! Стежте за дверима! Прикрийте мене! Стежте за дверима на ринку!» Евелдо! На задньому сидінні машини хтось ворушиться. Там кричить дитина. Евелдо, випростай з вікна руки. Евелда Драмго. Вона виходить із машини. Без угаву кричить дитина. Із динаміків на рибному ринку гримить Макарена. Евелда вийшла і попрямувала до Стаглінг, похиливши свою гожу голову та обхопивши руками дитину. Між ними на дорозі смикався Бьорк. Короткі дрібні спазми. Він уже майже стік кров'ю. Макарена смикалася втакрі з Бьорком. Хтось, пригинаючись до землі, проповз до нього. Ліг поруч і затиснув рану. Стагрінг спрямувала дуло в землю перед Евелдою. «Евелдо, покажи мені руки!» «Ану, будь ласка, покажи свої руки!» «Щось там під ковдрою». Евелда підвела голову з косами і поглянула на Старлінг своїми темними єгипетськими очима. «То це ти, Старлінг?» – мовила вона. «Евелдо, не роби дурниць! Подумай про дитину!» «Що, сучко, обміняємося рідинами?» Ковдра затріпотіла. У повітрі ляснуло. Куля Старлінг пройшла крізь нижню губу Евелди Драмго і рознесла задню стінку черепа. Якимось чином Старлінг опинилася навсидячки. Біля скроні щось неймовірно пекло. Дух перехопило. Евелла також сиділа на землі на колінах, повалившись уперед. З її рота лилася кров. Лилася на немовля. Крики дитини приглушали материнське тіло. Старлінг підповзла до неї і ухопилася за слизькі застібки слінга. Дістала з бюстгалтера Евелди ніж метелик. Не дивлячись, витягла лезо і перерізала лямки, визволивши дитину. Немовля було слизьке й червоне, ледь не висковзало за рук Старлінг. Тримаючи дитину, Старлінг підвела на жахані очі. Побачила на рибному ринку фонтан, що бризкав у повітря і побігла туди з закривавленою дитиною. Вона скинула зі стола ножі й риб'ячі тельбухи, поклала дитя на різницьку дошку і спрямувала на нього потужний потік. Темна дитина лежить на білій різницькій дочці між ножів і тельбухів, поруч із акулячою головою. Дитину відмивають від інфікованої віл крові. На хлопчика скрапує кров Стаглінг. Змивається разом із кров'ю Евелди, єдиним потоком, таким же солоним, як море. Бризки летять на всібіч, у них відбивається глузлива веселка, наче Божа обітниця, миготливе знамено над творінням його сліпого молота. Старлінг не побачила на тілі хлопчика жодних ушкоджень. Гуркіт макарени з динаміків. Світлові спалахи мерехтять і мерехтять, аж доки гар Відтяг фотографа геть. Розділ другий. Сліпа вулиця в кварталі синіх комірців у місті Арлінгтон, штат Вірджинія. Трохи за північ. Тепла осіння ніч. Пройшов дощ. Повітря неспокійно вирує перед холодним атмосферним фронтом. Серед запахів вологої землі та листя виграє мелодію цвіркун. Відзамовкає, коли до нього долинають потужні вібрації. Приглушений гуркіт п'ятилітрового мустанга зі сталевими колекторами, що завернув на сліпу вулицю. Слідом їде машина федерального маршала. Обидві автівки вкочуються на доріжку біля охайного будинку на дві родини і зупиняються. Мустанг здригається на холостому ходу. Двигун затихає. Цвіркун перечікує момент і знову береться за пісню. Останню перед заморозками. Останню в житті. З-за керма станга встає федеральний маршал в уніформі. Він обходить машину і відчиняє пасажирські дверцята для Кларіс Стагрінг. Вона виходить. Білий бинт тримає перев'яз на вусі. Від бетадину лишилися червоні й оранжеві плями на шиї. Понад зеленою хірургічною сорочкою, яку Старлінг довелося вдягти замість форменої. Вона несе особисті речі в пластиковому мішечку на застіпці. Кілька монет і ключі. Посвідчення спецагента Федерального бюро розслідувань. Швидкісна обойма з п'ятьма комплектами набоїв. Маленький балончик мейс. В іншій руці тримає сумку, а також пасок і порожню кобуру. Маршал віддає їй ключі від машини. «Дякую, Боббі. Хочеш ми з Фароном зайдемо і посидимо з тобою трохи? Чи краще привезти Сандру? Вона на мене чекає. Я привезу її незабаром. Тобі потрібна компанія?» «Ні, я просто посиджу вдома. Потім має повернутися Арделія. Дякую, Боббі». Маршал сідає в машину, де на нього чекає напарник. І стежить, щоб Кларіс безпечно дісталася додому. А потім федеральна машина їде. Пральня в будинку Стаглінг. Там тепло і пахне пом'якшувачем для білизни. Шланги пральної машини і сушарки закріплені пластиковими наручниками. Стаглінг кладе особисті речі на пральну машинку. Ключі від автомобіля гучно ляскають об металеву поверхню. Вона виймає з барабана білизну і закладає її до сушарки. Знімає з себе штани від уніформи, хірургічну сорочку, бюстгалтер з плямами крові та вмикає пральну машинку. На стаглінг шкарпетки, труси і 38-й спецкалібер зі спиляним бойком у кобурі на лиці. На її спині й ребрах яскраві синці, шкіра на лікті подерта. Праве око і щока набрякли. Пральна машина розігрівається і починає плюхкати. Стаглінг загортається у великий пляжний рушник і тупотить у вітальню. Повертається з двома привітними дюймами Джека Деніелса в склянці. Сідає на гумовий килимок перед пральною машинкою. Перетуляється до неї спиною в темряві. А теплий механізм вібрує і плюхкає. Вона сидить на підлозі піднявши обличчя. Кілька разів схлипує, а тоді з'являються сльози. Сльози печуть на щоках, стікають униз обличчям. Побачення затримало Арделію Меп до 12.45 ночі в довгій дорозі додому від Кейп Мей. Перед вхідними дверима вона побажала йому солодких снів. Зайшовши у ванну кімнату, Меп почула воду. Гудіння в трубах. Машинка перейшла до наступного циклу. Вона пішла в глиб будинку і вмкнула світло на кухні, яку ділила зі Стаглінг. З кухні було видно пральню. Меп побачила Стаглінг, яка сиділа на підлозі з перев'язаною головою. Стаглінг! Ох, крихітко! Арделія швиденько присіла поруч. «У чому річ? Мені прострелили вухо, Арделія. Полікували на Волтер Рід. «Не вмикай світла, окей?» «Окей. Треба тобі дещо принести. Я нічого не чула. Ми слухали касети в машині. Розповідай». Арделія. Джон загинув. «Тільки не і Брігем». І Меп і Старлінг були небайдужі до Брігама, коли він був у них інструктором зі стрільби в Академії ФБР. Вони все намагалися розібрати татуювання крізь рукав його футболки. Старлінг кивнула і по-дитячому витерла очі тильним боком руки. «Евелда Драмго і кілька кріпів!» «Евелда його підстрелила. Ще вони вклали Б'юрка. Маркеса Б'юрка з Батвз. Ми були в одній команді. Евелду встигли попередити. І телерепортери прибули на місце одночасно з нами. Велда дісталася мені. Вона не хотіла здаватись, Арделія. Вона не хотіла здаватися, а на руках тримала дитину. Ми вистрілили одна в одну. Вона померла. Меб ніколи не бачила, щоб Старлінг плакала. Арделія, я сьогодні вбила п'ятьох людей. Меб сіла на підлогу поруч зі Старлінг і обійняла її за плечі. Вони разом притулилися до гуркітливої пральної машинки. Як Евелдена дитина, я змила кров, ніяких ушкоджень на шкірі не побачила. У лікарні сказали, що фізіологічно з ним усе гаразд. За кілька днів вони віддадуть його Евелденій матері. Знаєш, що мені сказала Евелда на останок, Арделіє? Що, сучко, обміняємося рідинами? Зараз дещо тобі перенесу, мовила Арделія. Що? Розділ третій. Із сірим світанком перейшли газети і вранішні новини по кабельному. Щойно МЕП повернулася з мафінами, то почула, що Старлінг заворушилась, і вони сіли дивитися разом. Сіанен та всі інші мережеві канали викупили права на плівку, відзняту журналістами з гелікоптера «Вієфул». Надзвичайний матеріал. Крупний план згори. Стаглінг подивилася єдиний раз. Їй треба було побачити, що Евелда вистрілила першою. Вона глянула на меб і побачила на її коричному обличчі злість. Тоді Стаглінг побігла блювати. «Важко на це дивитися». Сказала вона, коли повернулася. Бліда, ледве тримаючись на ногах. Як завжди, Меп одразу перейшла до суті. Хочеш спитати, як я почуваюся через те, що ти вбила афроамериканку з дитиною на руках? Ось тобі відповідь. Вона вистрелила першою. Я не хочу, щоб ти померла. Але, Старлінг, подумай, хто стоїть за такою божевільною політикою? Чи я, дурна голова, додумалася виставити тебе проти Евалди в тому проклятому місці? Ніби ти можеш розв'язати всі проблеми з наркотиками якимись сраними пушками. Розумне рішення. Сподіваюся, ти поміркуєш, чи варто взагалі лишатися в тих котячих лапах. Арделія зробила паузу, наливаючи чай. Хочеш, я побуду з тобою? Візьму відгул. Дякую, не варто. Зателефонуєш мені. Народне Базіколо, головний бенефіціант таблоїдного буму 90-х, видало екстерний випуск, який вийшов екстраординарним, навіть за мірками цієї газети. Уранці, трохи пізніше, на ганок кинули примірник. Стаглінг натрапила на газету, коли вийшла подивитися, що то за грюкіт. Вона очікувала найгіршого, а отримала оце. «Ангел смерті!» Кларіс Стаглінг «Убивча машина ФБР!» Кричав заголовок народного базікала, набраний 72-м кеглем шрифту Railroad Gothic. Три фото на першій сторінці. Кларіс Старлінг в уніформі стріляє на змаганнях із пістолета 45-го калібру. Евелда Драмго зігнулася на дорозі над дитиною, похиливши голову, мов Мадонна чи Мабве» з вибитим мозком. І знову Старлінг кладе коричневе голе немовля на різницьку дошку між ножів, риб'ячих тербухів і акулячої голови. Надпис під світлинами казав, спеціальний агент ФБР Кларіс Стаглінг, яка розправилася з серійним убивцею Джеймом Гамбом, може додати принаймні п'ять зарубок на дуло свого пістолета. Мати з дитиною на руках і двоє поліцейських загинули під час невдало спланованої облави на нарковертеп. У самій статті йшлося про кримінальну кар'єру Евелди і Діжона Драмго, про появу банди кріпів у Вашингтоні. Побіжно згадали військову службу загиблого офіцера Джона Брігема, навели список його нагород. Старлінг дісталася ціла колонка з боку сторінки. Під відвертою фотографією Стагрінг у ресторані, з глибоким декольте, з радісним обличчям. Кларіс Стагрінг, спецагент ФБР, отримала свої 15 хвилин слави, коли застрелила на смерть серійного вбивцю Джейма Гамба, Бафало Білла, у його підвалі сім років тому. Тепер їй загрожують штрафи за завдані збитки і цивільно-правові позови за смерть за подіину цього вівторка матері з Вашингтона, яку звинувачували в незаконному виробництві амфетаміну. Певно, на цьому її кар'єра скінчиться, говорить джерело Збюро алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї, агенції колег ФБР. Усіх деталей операції ми не знаємо, але Джон Брігем зараз мав би бути з нами. Тільки цього бракувало ФБР після Рубі Ріджу зауважив інсайдер, який побажав лишитися невідомим. Рубі Річ йдеться про так звану стрілянину 1992 року в місцевості Рубі Річ, у результаті якої загинули федеральний маршал і два заручники. Строката кар'єра Кларіс Стаглінг розпочалася невдовзі після того, як вона стала студенткою Академії ФБР. Вона з відзнакою закінчила Вірджинський університет зі спеціальностей психолог і криміналіст, тож отримала доручення провести співбесіду зі смертоносним і божевільним доктором Ганнібалом Лектором, якого газети прозвали «Ганнібал Каннібал», і отримала від нього інформацію, яка відіграла ключову роль у пошуку Джейма Гамба і порятунку його заручниці Кетрін Мартін. Дочки колишньої сенаторки США від штату Теннесі. Агент Старлінг три роки поспіль була чемпіоном із міжвідомчих стрілецьких змагань. Потім її усунули від конкурсу. За іронією, офіцер Брігам, який загинув під час рейду, працював інструктором у Куантіко, коли там стажувалася Старлінг, і він же тренував її до змагань. Спікер ФБР повідомив, що агента Стагрінг усунуто від службових завдань, і вона наразі перебуває в оплачуваній відпустці, чекаючи на результати внутрішнього розслідування ФБР. Слухання має відбутися наприкінці цього тижня перед комісією з питань професійної відповідальності, такою собі інквізицією ФБР. Родичі покійної Евелди Драмго повідомили, що вимагатимуть відшкодування збитків у цивільному порядку від уряду США і особисто від Стаглінг у позовах за неправомірну смерть. Тримісячного сина Драмго, якого читачі бачать на руках матері, не поранено. Адвокат Телфорд Гіггінс, який захищав родину Драмго на численних судових процесах, Заявив, що зброя спецагента «Стайлінг», модифікований напівавтоматичний кольт 45-го калібру, не був допущений до використання в правоохоронних службах міста Вашингтон. «Це смертельний і небезпечний механізм, непридатний для використання правозахисниками», – сказав адвокат Гіґінс і зауважив. «Його використання становить загрозу для людського життя». Базікало навіть викупило в інсайдерів домашній номер Стаглінг, і звідти телефонували їй, аж доки Кларіс не поклала слухавку біля апарата і не перейшла на робочу мобілку для зв'язку з офісом. Вухо і набряклий бік обличчя Стаглінг не сильно боліли, якщо не чіпати пов'язки. Принаймні, пульсуючого болю не було. Вона трималася на двох пігулках та й ленолу. Перкоцет, що його прописав лікар, виявився непотрібним. Вона задрімала, похилившись на спинку ліжка з газетою «Вашингтон пост», що сповзла з ковдри на підлогу, заснула із залишками пороху на руках, із застиглими, висохлими сльозами на щоках.